Hizkuntza Eskubiden Defentsan hendaileko euskalgintza kalera irten da, herrikotxearekin eguneroko harremanetan euskaraz ekinnal izatea aldarrikatu dute. Herriko arlo guztietan diru laguntzen eskairetan eta administrazioan barne. Haste azken honako elgarretaratzean, hirurogeitamar lagun inguruk parte hartu dute. Mobilizazioan herrikotxeak kontseilarekin hizkuntza eskubideak bermatzeko, protokoloa izen betu zuela gogoratu dute. Ester Arbelaitz, Mintzaian Euskara Elkarteko kidea. Ba, endaiako errikoetxeak, e, kontseilu erekin izkuntze eskubideak bermatzeko protokoloa e, sinatu zuen udaberri Eta momentuz protokolo hori lantzen nahi dia. Eta oraindik bukatu gabe dago, eta e, nahi genukena da, e, lau hau bukatzerako herrikoetxearekin harremanak Euskaraz izan ahal izatea, Harreman hartu emanak. E, jendea pentsatzen genuen urrilduko zela, baina egilasan jende desente gaude hemen, e, endaiako herrikoetxeari esateko Euskararen alde, eta Euskaraz bizi nahi dugula. Herrikoetxeak kontxeioarekin ezenpetutako izkuntza eskubideak matzeko protokoloa, oraindik bururatu gabe dago, urtea amaitu baino lehen bukatua egotea espero dute. Lanau bukatua delarik, endaieko herriko etxearekin harremanak euskaraz egin alizatea espero dute.